Feministiskt initiativ har blivit en snackis inom Media Sverige under valåret 2014. Granskning Sverige gör en unik granskning av Feministiskt initiativs romska toppkandidat i EU-valet. Så det här post visar sig sakna grundläggande kunskaper om feministisk genusteori. Man kan ju vara feminist och likhetsfeminist. Vad känner du dig mest som? likart. Granskning Sverige frågar Soraya Post hur hon kan tycka att man inte ska dela in människor i grupper eller folk samtidigt som Soraya Post anser sig vara rom. Men är inte romen att folk? Vi är människor. Jag är rom och jag är människa. Men, men är det ett folk? – Alla är väl folk? – Är det en folkgrupp, Romer? – Romer är en etnisk grupp. Granskning Sverige ringer slumpvis upp en av alla de journalister som okritiskt skrivit hyllningsartiklar till Feministiskt initiativ utan ett ord om partiets kommunistiska rötter. Men om du, vad det gäller feministiskt initiativ så det är det ju ett ganska nybildat parti. Om du, om du he, he, refererar till Vänsterpartiet, där Gudrun skiman var partiledare tidigare, så är det ju ett parti som har gjort upp med sitt förflutna. De har ju tagit bort kommunister ur sitt eh, eh, partinamn, de har gjort upp med sitt förslutna, vilket Sverigedemokraterna till exempel inte har gjort. Det är ju en del av deras politik just nu är förslutna. Det är ju den stora skillnaden. Ledarskribenten Lotta Hördin- på oavhängiga Helsingborgs Dagblad ger så demokratiska, ovärdiga propagandasvar att granskningssverige till slut tvingas ställa frågor om hennes egen politiska ståndpunkt. Så kallade objektiva journalister som hyllar FI svarar så här häpnadsväckande. Men det måste du kunna svara på om du är kommunist. Men alltså, nu får du... Nu, nu får Tar du det? avstånd Nej. från Stalin? Får, nu svarar inte jag. Alltså, du, jag förstår inte hur du kan... Nu, nu har jag svarat på de här frågorna. Jag frågar tar du Och avstånd nu... från Stalin? Det måste du kunna svara på. Men ja, du, du, har, du är så för i ditt sätt att ställa frågor. Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Om man studerar feministiska teorier hittar man en inbördes ologik. Å ena sidan är man mot att samhället delar upp människor i grupper och kategorier. Som till exempel folk, kön och sexuell läggning. Istället ska man se individer. Å andra sidan är man fanatisk förespråkare för gruppen kvinnors rättigheter. För gruppen homosexuellas rättigheter. Feminismen delar alltså in i grupper. Men bara när det passar ens egen agenda införa från förskolan och upp i alla utbildningssystem en den genuskunskap som ni så föraktar nämligen man... som gör det möjligt för barn från början att få utvecklas i sin där fulla kapacitet och, och att inte... bete sig exakt Men, vi kan väl vi bara oss i samhället där ja. Nej, det handlar inte om. Det. du är så okunnig det. så att det är ganska skenant att prata med dig om de här frågorna. Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Skyman –hävdar i en klassisk tv-debatt med Jimmy Åkesson– –att han är namn okunnig om feministisk genusteori. Hur är det då med den kunskapen i FIs egna led? Vi ringer Feministiskt initiativs romska första namn– –på EU-valslistan, Soraya Post. Ja, du, Soraya. För första lektionen i genusvetenskap– –är att lära sig skillnaden mellan särart och likhetsfeminism. Särartsfeminister anser att det finns biologiska skillnader mellan könen. Jämställdhet behövs då för att få in kvinnliga perspektiv i samhället. Likhetsfeministerna förkastar alla biologiska förklaringar– –och hävdar att kön är en social konstruktion. Ja, men... Vill du bara vänta en sekund? –Ja. Yes. Så, så fick jag tänd också mm. ja. Jo, det finns ju två inriktningar här inom eh, feminismen det är, man kan ju vara feminist och likhetsfeminist vad känner du dig mest som? Uh, likart mm. Mm. Hur, hur tänker du vad, vad tänker du om det? Ja, jag tänker du när du ställer frågan? Så är uppfinner i stressen ännu ett nytt feministiskt begrepp. Likartsfeminist. Granskning Sverige får alltså lära Feministiskt Initiativs första namn vad det är för skillnad mellan särarts och likhetsfeminism. Och särart, och jag vet inte hur, hur du tänker när du tänker särart. Nej just det, det är väl egentligen det här om om man anser att män och kvinnor är, är lika eller om man anser att de är olika. Nej men vi anser att män och, män och kvinnor tillhör en och samma ras, människan. All feministisk teori är från början marxistisk. Feminismens idé är att dela upp samhället i grupper, män och kvinnor, och göra kvinnorna till de förtryckta istället för arbetarklassen som Marx hävdade. Det finns dock många olika typer av feminism som sinsemellan är i full motsägelse gentemot varandra, men som de flesta feminister är bekanta med. Man är marxistisk feminism eller radikal, två systemteori, fransk feminist, liberal feminism, anarkofeminism eller queer feminism. Är det någon rörelseriktning? Ja, säg, säg, säg då att allting finns i, vår, i, i vårt parti. Vi har acceptans, äh, acceptans och respekt för allt. Vi är inte för att sätta etiketter överhuvudtaget. Och delar inte in på feminismen på det sättet som, som många andra gör. Kanske är det så att Soria Post som saknar utbildning- inte har en aning om feministisk teoribildning- och är just genant okunnig. Å andra sidan menar många att marxismens och feminismens idé är att attrahera och uppvigla stora väljargrupper utan utbildning. Så det här post ger i princip samma svar på alla våra frågor. Vi pratar om människan som helhet. Att kvinnor är lika mycket värda som män. Att det tillhör en och samma ras. Men vi står ju för en feminism som, är, som grundar sig på alla människors lika värde. Och en, det vi pratar om är alla människors lika värde. Jag är människorättsstrateg och utgår ifrån alla människors lika värde. Eh, hela människan som ska vara lika mycket värd. Så att säga. Men en demokrati som grundar sig på alla människors lika värde tycker att alla ska ha lika mycket värde. Under en sju minuters period lyckas Soraya Post upprepa att hon tror på allas lika värde hela sju gånger. Granskning Sverige har i ett tidigare avsnitt visat hur begreppet allas lika värde missbrukas inom politiken och att det dessutom är en fel översättning. Mot slutet av intervjun tar vi upp detta med Soraya som blir upprörd över frågan. Varför säger du då värde när det ska vara värdighet? Vad säger du för skillnad på värde och värdighet? Så jag höra på din definition? Ja, det kan du slå upp på synonymer.se. Ja, men jag frågar dig. Ja, det är en ganska stor skillnad. Ja. Värde är ju någonting som man mäter. Man mäter värde i pengar. Man mäter värde i affär. Man kan mäta värde i människor också och värdighet. Ett värdigt liv. En värdighet att få vara sig själv. Ja. Så vem är denna Söja Post? Hon har länge varit en självutnämnd talesperson för romer i Sverige. Men Söja Post är en kontroversiell figur inom den romska folkgruppen. Många romer tycker att Söja Post utnyttjar romernas utsatta position för egen vinning. En journalist som har många kontakter inom den romska gruppen är Freddy Madell. Han hävdar att många romer- är oroade över att Stora Post- ska föra deras talan i Bryssel. Ja, alltså det är, det, man, man är ju helt förtvivlad. i vissa äh, grupper bland romerna- va? och de fattar liksom inte var, varför de inte får lov- att uh, komma till tal. Så här, lite, det här står vi inte bakom. Va? Enligt modell hävdar många romer- –att Soraya Post och hennes familj utnyttjar romernas utsatthet. Hundratals miljoner har betalats ut till olika romska projekt– –som inte har redovisats. Soraya Post var till exempel med att starta en romsk folkhögskola i Göteborg. Skolan stängde snabbt ner på grund av ekonomiska oegentligheter– med skandalösa beskyllningar från rektorn att du Posts egen dotter hade sålt betyg till de andra eleverna. Det här är ett, ett, ett affärskoncept som de här familjerna har fått igång då, och myndigheterna dansar efter deras pipa. Det är svårt att få ut underlag. Det finns inga underlag. Man följer inte upp var pengarna går till, utan det är bara betalas ut i nya projekt. Va? Och, och det går som en dans för Post, men jag Post. Det var inte så länge sedan, jag vet inte om hon sitter kvar fortfarande i, i, i Sveriges radiestyrelse då. Va? Och jag fattar inte hur hon lyckas nästla in sig överallt nu, då är det ett se också. Va? Soraya Post har uppenbart förstått hur man uttrycker sig politiskt korrekt. I den politiskt korrekta historieskrivningen och tankevärlden är Hitler historiens mittpunkt. Det var hans uppdelning av folk som var grundorsaken till förintelsen av de judiska och romska folken. Den moderna socialistiska och kommunistiska lösningen på detta problemet är att man ska sluta att dela in människor i folkgrupper. Men är inte romerna att folk? Det är människor. Jag är rom och jag är människa. Men, men är det ett folk? Alla är väl folk? Är det en folkgrupp, romer? Romer är en etnisk grupp. Men blir inte det lite konstigt när man å ena sidan säger att svenskarna är inget folk men romerna är ett folk eller en etnisk grupp? Tycker du att svenskarna är ett folk? Alltså jag gör inga såna definitioner. Jag ser till människan. Om oh, men romerna är väl ändå en etnisk grupp eller ett folk som ja. Är så. ja, det är en etnisk grupp. Så vad är då egentligen feministiskt initiativ för ett parti? Att FI har sina rötter i ideologierna socialism och kommunism blir tydligt när vi frågar om försvaret. FI tycker att HBTQ, antirasistiska och kvinnoorganisationer ska försvara Sverige- jag tror att om, eh, om man får bort nationalismen och får bort gränserna- så är det inte så mycket att bråka om, eller hur? Mm. Så det är, så är, man... så? är det inte ofta så som krig uppstår- att man håller kvar strukturerna, nationalismen och gränser- och vad som är mitt och ditt- utan vi får ju öppna för en mer humanitär värld. Feministiskt initiativ språkrör Gudrun Schyman- började sin bana- i marxist-leninistiska kampförbundet och blev sedan medlem och partiledare för vänsterpartiet Kommunisterna. När vi frågar Soraya om kommunismen får hon bråttom i väg. Men är kommunismen ett stort problem? Kommer du ta tag i att bekämpa kommunismen och ändå mördat hundra miljoner människor? Nu tar min tid slut. Nu ska jag gå på taget. så har jag gå på taget. Hur kan man göra en sån här person och ett sånt här parti rumsrent i Sverige? Svaret brukar vara att FI slipper medial granskning. Granskning Sverige letar på nätet och hittar snart två artiklar från samma ledarskribent om två partier av ungefär samma storlek på varsin kant. Feministiskt initiativ på ena sidan. –och Svenskarnas parti på andra. Vi ringer till Lotta Hördin på Helsingborgs Dagblad. I den första ledaren talas det om Svenskarnas parti– –och den extremt allvarliga högervågen– –hot mot demokratin och ett 20 år gammalt mod. Svenskarnas parti går under samma svepande formulering som SD– franska Nationella fronten och holländska Frihetspartiet. I den andra ledaren under rubriken Hacka inte på Skyman uppmanar hon andra vänsterpartier att anpassa sin agenda efter FIS-politik. Hur kan man bedöma två ytterpartier på varsin kant så olika? Borde inte man då vara lite försiktig med att lyfta fram en person som har så starka kopplingar till kommunismen som ändå ja, men jag förstår inte vad du vill komma med detta men, men då frågar jag varför, varför lyfter man inte fram det här att, att det finns så starka eh, rötter jag har väl inte med saken att göra jag skriver ju om detta jag skriver om, om huruvida man ska säga till väljarna vad de ska rösta på mm. det är det det handlar om för då har jag nämligen, läser jag en annan artikel här som du har skrivit under extremt... Jag tror all... jag vill prata mer med dig. Jag är ja, men, ledsen. Är... Så är det tyvärr. Ja, men, Tack för du ha. Alltså, jag här... är jättestressad. Ja, men, Tack för att du, du mig hej en minut. Hej då. Nej, hej då. Du får hej ge mig då. en minut. Vi vägrar att acceptera denna nonchalans och brist på transparens. Helsingborgs Dagblad utger sig för att vara politiskt oavhängig. Vi ringer till kollegor och vi ringer chefredaktören- till slut faller Lotta Hördin till föga och svarar på våra frågor. Ja, alltså, eh, jag förstår att till till min kollega fråga om det här med oavhängigheten. Det kan jag ju väldigt gärna redogöra för vad vår oavhängighet står för. Det har inga problem. Det gör jag jättegärna. Om du vill lyssna på det. Mm, gärna. Mm. Vi frågar igen om det är lämpligt att skriva hyllningsartiklar på en oavhängig ledarplats till en person med tydlig koppling till kommunism samtidigt som man kopplar ihop Sverige demokraterna med nazismen svaret blir chockerande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 på den ovärdiga osaklighet som råder på svenska mediehus. Detta resonemang är så långt ifrån neutralt och oavhängigt man kan komma. Vi ställer frågan rakt ut till Lotta. Är du kommunist? Vad? Är du kommunist? Vad är det för fråga? Jag har ingen politisk beteckning i, den, i mitt skriv. Vi är oavhängiga. Ja, men hur kan du säga Nej. så att Sverigedemokraterna inte har gjort upp med sitt nazistiska ja. ämneli ja, Men det Det återspeglar det... sig i deras politik. Men trots att vi frågar Lotta otroliga 19 gånger tar hon aldrig avstånd från kommunismen. Du svarar inte på frågan. Nu du åker du jag på frågan byta det här samtalet igen. Det är väldigt tråkigt att det blir på det här sättet. Men, men om du bara svarar på den frågan så hade ju allting löst sig. Är du kommunist? tycker jag du kan svara på. Du får varken ett ja eller nej. Okej, okay, okay. men man, man uppfattar mm. ju ändå. Hej då, hej då. Du har lyssnat på Granskning Sverige- med mig, Maria Johansson.